Det här är Folkminnespodden med Bengt A. Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Idag tycker jag att det var ett väldigt roligt ämne. Vi ska nämligen prata om poesialbum. Och om jag inte minns helt fel, Bengt, så höll väl du på med poesialbumens historia redan i början på 70-talet. Och det är ju du som tycker vi ska återvända till ämnet. Varför ska vi göra det nu när ingen längre skriver poesialbum? Ja, det är sant som du säger att den här... Sedan att skriva verser i klasskamraternas album, den verkar ha dött ut. Och det gjorde den kanske för sådär 20 år sedan. Nej, det är så att jag håller på att redigera en bok som har titeln Svenska poesialbumsverser 1830-1970. Och det var just för att när jag höll på med de här poesialbumen så visste jag inte riktigt om det skulle bli en bok eller om det skulle bli en artikel. och Det blev en artikel som heter Förget dig mig, och där jag beskrev hur den här seden har utvecklats. och eh, Vi hade då Mård på Sveriges Radio, och jag. vi hade en insamling av sådana här poesialbum. Vi bad folk att eh, låna ut sina album ett tag och eh, låta oss läsa dem. Och eh, det kom in cirka 400 album och de äldsta de var alltså från tidigt 1800-tal. Och de eh, yngsta de var fortfarande i bruk kan man väl påstå. Och de här 400 albumen de eh, hamnade på Svenskt Visarkiv. Och där skrevs första raden på alla samtliga verser i de här fyra albumen. Skrevs av och ett femtiotal av albumen mikrofilmades. Så att eh, min målsättning med den här publikationen det är att eh, alla poesialbumsverser som har varit traditionella i den bemärkelsen att de påträffas i mer än ett album. De ska finnas med här och det ska vara hela texten så som den stod i poesialbummet. Men då har det visat sig att eh, för ett par av de här verserna så har jag bara kvar första raden. Eh, albumen där hela världen stod, de har skickats tillbaka till ägarna för ja, vad blir det för mer än 40 år mm. sedan mm. och eh, det är naturligtvis idag omöjligt att, att eh, gå tillbaka mm. och de som ägde dem kanske inte lever mm. längre mm. så att, eh, det här eh, vår lilla folkminnespod är en möjlighet för mig kanske att få veta hur ett par av de här verserna fortsätter och slutar. Mm. Så att det är därför som jag tyckte att vi skulle ja, ta upp Du kanske skulle förklara varför man skriver av första raden. För det låter ju väldigt snurrigt att skriva mm. av första raden. Men det är alltså ett sätt och en metod som man använder på Svenskt Visarkiv för att särskilja visor från varandra. Mm. Och liksom få visvarianten. Och det betyder ju också att de kan börja ibland lite, lite olika. Första ordet kan vara aktänk eller det kan stå åtänk, Men man hittar dem ändå mm. på det här sättet. Och när du pratar om poesiarbön, då kommer jag gärna att tänka på mina poesiarbön. Jag har... Ett poesialbum med plastat omslag som är lila, som man sa, inte violett. Och så har jag ett som är rött. Och i det här, jag har inte de här i, i Stockholm utan jag har dem hemma i Jämtland. Och, men jag kommer fortfarande ihåg vad det är för verser som var återkommande. Det liksom vandringsverser. Va? Det var ju såna här till exempel. Eh, jag vill sitta i ditt minne på en liten, liten pinne. Men om pinnen blir för kort så ramlar jag ur minnet bort. Och sen var det ju också de som placerades på olika ställen, den här jag är rosen och du är törnen glöm mig vännen som skrev i hörnet, fast det var törnet. Mm, då ska man skriva i hörnet. Ja men precis, men den bästa tyckte jag var för att jag hade ju problem på den fronten då på den tiden, det var den här köp lotter, köp lotter högsta vinst i Matsons dotter. <laughs> Men jag tror själva scenen, den dog väl ut någon gång i slutet av förra seklet 80-90-talet Och då hade den ju funnits rätt länge Jag har nämligen ett poesialbum som också min mamma hade mm. Där hon hade skrivit in verser Och då undrar man ju, när började man skriva verser så här Och var det bara kvinnor som skrev? Nej, ja, alltså det allra äldsta, det är det som kallas för stamböcker och det var nog mest unga män som hade det och det var egentligen kan man säga en slags identitetshandling som, där deras härstamning fanns nedskriven. Och när de här unga männen reste omkring i Europa så kunde de ta med sig den här boken och visa upp att jag härstammar från den och den släkten. Men samtidigt så fanns det gott om utrymme i stamböckerna för att andra kunde få göra små anteckningar- och då blev det ofta- kanske latinska deviser- eller bara någon liten hälsning- utan något märkvärdigt kring den. Men också en och annan liten vers faktiskt. Och sen eh, lite senare, i slutet på 1700-talet- ja, då växte det fram en romantisk vänkult i Tyskland. Det här att eh, man skulle- Liksom våda sig om sina vänner och minnas dem och på något sätt det var viktigt att ha ett ett varmt vänskapsförhållande till de som man umgicks med och då blev de här stamböckerna som de fortfarande kallades för men man bytte ofta ut namnet mot minnesböcker de, de blev en modeföreteelse och de här tigaste minnesböckerna, poesialbumen, de spreds till Sverige från Tyskland i slutet på 1700-talet, början på 1800-talet. Och då var det till en början enbart i högre ståndskretsar. Och det var unga flickor som alltså hade en guvernant som kunde lära dem att tala franska. Så ofta skrev de här svenska flickorna på franska, små hälsningar. Och man eh, gjorde också små miniatyrakvareller, oftast av blommor. Och Man kunde till och med klippa en lock av sitt eget hår och sen fläta det till en fläta och brodera fast det på pappret. Eh, jag har sett många sådana här tidiga album och det är faktiskt eh, små miniatyrkonstverk, fantastiskt vackra. Men vad som hände, det var ju att själva seden att spara på minnen av vänner i form av små dikter. Den sedan den spred sig i Sverige och i slutet av 1800-talet då fanns den i princip i alla svenska städer för att vad som hade hänt då det var att även flickorna fick gå i skola i flickskolor genom brottstiden för flickskolorna i Sverige. Det var 1800-talets senare hälft och i deras album, ja, där var det inte särskilt mycket miniaturkonstverk längre utan det var stora, kraftiga böcker med många sidor. Och där skrivs ner väldigt mycket poesi av den tidens diktare. Och det var väldigt moraliserande. Ja, alltså, det var lite exempel här på hur flickorna, genom att de läste de här dikten, då förstod man att det, målet är var att vara anspråkslös, blyg, underdånig, mild och god. Och För att ta ett exempel, tala vänligt, solens stråle smälter klippan snö och is. Tala vänligt, ord av kärlek smälta hjärtan till Guds pris. Tala vänligt, för den trötte lik den hälsodryktet är. Tala vänligt, nästans börda du till hälften därmed bär. Här kan man väl ändå misstänka att det finns en författare bakom Ja, det gör det. Det är Lina Sandellberg. Ja. Hon som ska ju ett Tryggare kan ingen vara. Mm. Hon är en flitig leverantör av eh, dikter till de här albumen från senare delen av 1800-talet. Och, Och vi... eh, det, det är väldigt mycket... Frågan om just uppfostrande dikter. Mm, en annan är ju, lyder så här. Vill du leva, lär att dö. Vill du älska, lär försaka. Vill du verka, bed och vaka. Vill du höra Herren till, säg då aldrig mer. Jag vill. Ja, det är ju en hemsk vers. Ja. Alltså att den stackars flickan ska helt utplåna sin egen vilja och bara bedja och vaka. Och, ja, nej, det, det, det är ju en slags indoktrinering till en kvinnoroll som maka och mor och att, att eh, kvinnan ska vara underdånig. Jag kan tänka mig att många unga kvinnor alltså att de faktiskt eh, inte riktigt ville finna sig i den här rollen som allmänpoesin ville tilldela dem. Men det var inte med en gång som de på något sätt ändrade på innehållet i verserna. Den här som du läste, Kristina, vill du leva, lära att dö och som slutar, säger du aldrig mer jag vill. Den är skriven alltså av en 15-årig flicka till en ja. kamrat och det verkar alltså som om flickan själv tycker att det här är ett budskap som hon vill föra vidare. Ja, vilka var det då som skrev de här moraliserande dikterna? Ja, det var inte de stora författarna från den tiden utan mindre kända skalder som Böttiger, Nikander, Elia Selstedt och sen också flera kristna diktare som Lina Sandelberg Men eh, några av de riktigt eh, stora diktarna har också skrivit mycket som har hamnat i poesialbummen fast då med en fördröjning alltså mot slutet av 1800-talet. Anna-Maria Längren till exempel. Henrik hittar man flera dikter av och likadant Johan Olof Wallin. Men ska man liksom nämna ett namn som på något sätt är den allra viktigaste när det gäller vår albumpoesi i Sverige, ja då kan det bara bli en och det är Zacharias Topelius i Finland. Han skrev ju på svenska, men det som gjorde att han blev en av de allra mest lästa författarna, inte bara bland finlandssvenskar utan också i Sverige- det var att han faktiskt skrev direkt till barnen. Alltså det, det var ju vid en tidpunkt då det fanns knappt någonting- som man kunde kalla barnlitteratur- men Topelius han skrev sagor och små roliga, lustiga berättelser- och också väldigt många dikter. Och mm. man, eh, han skiljer sig fördelaktigt från många av de andra- mm. genom till exempel att eh, han försöker ge- unga flickor lite självförtroende och säger så här att det är inte bara pojkar som ska liksom mm. på något sätt ta för sig av livet, det ska flickorna också mm. göra. Och så innehållet i verserna följdes samtidigt- ändå med utvecklingen i tiden? Ja, jo, någorlunda, men det en slags fördröjning tycker ja. jag ändå. Att så att, det... kommer du in på 1900-talet- då blir det en lite annan ton, kan man väl ändå säga. Va? Att det blir kanske mindre moraliserande- det blir kanske gladare och till och med lite oskyldigt erotik i dem. Och ja, ja. Ett exempel är ju till exempel en sån här- Mörkblå ögon ska han ha, kastanjebruna lockar, små mustager, tralala, det är just det som lockar. Ja. Det låter som du det vore en slagertext tycker man. Och Jag önskar du må finna en man helt glad och nätt som sjunger för sin kvinna och dansar bra polkett. En man är i tvär och mulen men ständigt söt och rar. Jag önskar att till julen, då honom säkert har... Hur kommer det sig att det blir så här då lättsammare? Vad tror du det beror på? Jo, det beror på att poesialbumen nu, alltså om vi då befinner oss i början på 1900-talet, då finns den faktiskt i alla samhällsklasser, även i bondemiljö och arbetarmiljö. Och eh, vid den här tiden så kommer också en hel del internationella bidrag in i de svenska poesialbumen. En vers som... Eh, Tidigast dyker upp i början på 1900-talet. Det är rosor är röda, violer är blå, smultron är söta och du och så. Och det här det är en engelsk vers från början som eh, engelska barn har skrivit i så kallade valentinbrev. Den 14 februari. Och eh, roses are red. Violets are blue, cherries are sweet, and so are you. Och det var ju lätt då att översätta till svenska. Och eh, poesialbumen var lika vanliga i Danmark som i Sverige och en del danska verser, de tog sig över sundet och in i Sverige. Älsk din man och stopp hans håser, Gör hans buxer pent i stand, sluk hans lampe når den oser, Så skall du dansa på röda roser. Och han på stoppade hosar. Då måste man ju veta att danska ordet hosar, det är strumpor. Mm. Eh, det, här, det här är ju väldigt spännande när man liksom försöker spåra varifrån de här värsterna kommer. Och några tycks ju komma från traditionen och skicka påskbrev. Ursäkta mig lilla, jag skriver så illa att ju pennan är sprucken. Jag själv lite drucken, vill du veta mitt namn? Så res till Köpenhamn, där hänger det på sne på huset nummer tre. Ja, och sen det sista stadiet i poesialbumens historia, det var kan man säga från mitten av 1900-talet och fram till att de dog ut. Det typiska då det är alltså att åldern på poesialbumens ägare och de som skriver i dem, den sjunker ända ner till eh, sju, åtta års åldern. Mm. Och det är då det, det händer som du exemplifierade Kristina, att det blir ett antal väldigt vanliga mm. verser. På sista sidan vill jag stå, men främst bland vännerna ändå. Och den här som du nämnde, låt mig sitta i ditt minne på en liten liten pinne. Men nu var det det här att du saknade fortsättningen på några. Ja, Vad är det just som det. Fattas? Det är några verser, men det är främst två som jag skulle vilja efterlysa. Och den ena den verkar ha varit populär i början av 1900-talet och där har jag bara början. Må din farkost sakta glida mellan klippor, mellan skär. Och den var rätt så vanlig och ibland så var det istället Må din farkost sakta ila. Och det tycker jag egentligen som poesi inte är så där lyckat. Varför, hur ilar man sakta? Men ändringen kanske berodde på att det var ett rimord vila som gjorde att, att man ändrade det är den ena, Må din farkost sakta glida. Vad är, hur fortsätter den? Det andra är ett väldigt kort rim antagligen som var vanligt alldeles i slutet av poesialbumens tid i Sverige. Där har jag då bara första raden. Om vi tar namnet, vi kan ta ditt namn, Kristina. Lilla Kristina, söt och rar. Och sen har jag alltså inte mig. Jag har ingen fortsättning. Jag kan tänka mig att mor och far är rim där. Men är det någon som lyssnar som kan hjälpa oss så... Eller hjälpa mig. <laughs> Kristina, behöver inte de här fortsättningarna. Men jag vill gärna ha dem. Skriv då. Till oss. Ja och eh, allt det här arbetet som du gör det kommer inte att bli egentligen en bok i konventionell mening utan det, bli, eller det blir en bok men det blir inte en bok som du kan köpa i bokhandeln. Nej det, det blir det nog inte utan Gustavsakademin som tidigare har varit sponsor för våra poddar. De har flera skriftserier och jag tror att det här kommer att hamna mm. i deras akta-serie som just är vetenskapliga textpublikationer. Mm. Men sponsor för dagens podd är Stockholms Arbetarinstitutsförening och nu till sist adressen dit ni ska skriva när det kommer på fortsättningen på de här verserna som Bengt bara har första raden av. Skriv då till lyssna folkminnespoddense